Urriak Euskal Herriko Gatazka Konpontzeko Naziarteko Konferentzia edo Haieteko Konferentzia egin senetik 10 urte beteko dira. Imanol Murua gazetariak 2006an Loyolako Ekiak EAJ batasona eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean izandako elkarrizketa politikoen kronikoa liburua eta ondoren 2015ean Ekarri armak, eta 2008an armakutzi arteko bigarren kronikaliburua kaleratu zuen. Haieteko konferentzia gertutik jarraitu du, bere ustez, nazi arteko eman beharreko pausuen artean garrantzitsuena izan zen. Haieteko konferentzia, ba, nolabait eman beharreko pausuen artian ba, garrantzitsuenetako bat izan zen, ez? Nazio arteko, babez, e, garrantzitsu bat e, bistaratu zuelako edo ikusarazi Zuelako, ez Ezkerra bertzalearen barruan egindako gogo eta afguntzaskoa izan zen, haieteko azirazpena aurrera egiteko. Bueno, eh, aktoren nagusi nagusiak dure eh, ustez, eh, ezkerra, bertzale, ezkerra bertzalea bera izan zen, ez? Eta ezkerra bertzalearen barruan egin zuten gogoeta eta, eta gogoeta horren barruan ba, baita ere, ba, bueno, ezta baida eta baita barne borroka batzuk ere, ez? guztiak espaititzuden ez eh, ados, guztiek espaitzukaten ikuspegi bera eh, aurrea begira egin beharrekoari buruz. Konferentziaren garaian espekttiba handiak zeuden. Nikuste dut, espektati eh, handiagoa genituela eta desagertu ondorengo ez dena tokiari buruz. Eh, batetik eh, gatazkaren ondorioi daokionez, Ba, ni guzti dut gara hartan ez genuela pentsatzen hamar urte eta gero oa indikan ba, presoen urbiltzen fasea, fasean ehongo ginenik ez, or, orain zorionez berandua da ere espetxe politikan badira aldaketa E, pozitiboak, baina hamar urte itxoi behar izan dugu, dugut, hainbeste itxoi behar izango genuenik, ez duzte, asku inork, inork, bueno, jen, e, espero genuenik. Haieteko adiazpenarekin panorama politikoak beste norabide bat hartu zuen. Ez, e, irabazle eta galtzailen artean, bueno, ez dakit, nik uste, irabazle iladanak, ez, e, atera ginela irabazle. E, altzailerik egonezkero ba, prozesu ordan ba, bueno, ba erabaki horrekin e, ados etzeuden sektoreak ba bueno horiek bai gelditu minorian eta, eta, eta, eta bueno, e, panorama politikoak beste norabide bat hartu zuen ez haieteko konferentzia antolatu zuten, on Resources Berkov Fundazioak Foro sozialak eta bake bideak aietek urte irakaspenak eta erronkak naziarteko jardunaldiak antolatu dituzte, ostegunetik igander arte, hogei gizlarik giza eskubideta bake prozesuetan adituak donostia eta bayonan elkartuko dira.